а без того прицінь не висвячують. Щоб заробити собі на прожиток, досліджував родоводи польських аристократів, і врешті йому пощастило. Представив поетові Юзефову Дуніну Борковському його родовід, який сягав аж династії п'ястів. Розчулений граф відпустив дослідникові кімнат в своєму будинку на вулиці Галицькій, призначив для нього прислугу, Розпорядився пошити пролетарієві модний фрак, щоб не з'являвся перед вищим товариством у семінарській сутані, і Вагелевича настиг несподіваний достаток. Борковський водив його на редутові забави в аристократичні доми, а найчастіше виїжджали до панства Сіроковських вожидів. Пан Юзеф представляв Івана як енциклопедиста, а оскільки новіцій писав вірші, Дами називали його «Нашим Петраркою». Дівиці ж мліли перед ним і признавалися в коханні. Увага панства задурманювала помисли Вагелевича, хоч глибоко в душі він усвідомлював, що ті надмірні похвали фальшиві суть. Сам би добре знав свої поетичні й наукові можливості. Слави жадав, але заслуженої. І ніхто його пекучого прагнення не бачив і не розумів. Тільки одна пані Анеля – Дружина Ожедівського дідича Владислава Сіраковського, сліпучо вродлива аристократка і водночас безпосередній мила особа, якось на забаві присіла біля Івана і, задивившись у його глибокі чорні очі, проказала шепотом, «Ви інший, особливий, і ніхто вас тут не розуміє. Я навіть не розумію, чому ви серед нас. А може той затаяний талант, який маєте нерушчині потрібен, а польщизні, і тому ви тут. Я часом прислухаюся до ваших розмов з тутешніми нудними політиками і відчуваю, ви більший, ніж думаєте. Іван нітився, дивлячись на красуню з чужого світу, таку прихильно до нього, заздрив панові Владиславу і притлумлював собі щемне почуття захоплення. Я мушу десь знайти себе, пані Ангел. Мене не приймають свої. А чужі заманюють. Я ж хочу, щоб моя праця належала Рушчині. Бо Русин єснь. Мене зворушує ваша відвертість, пане Янку. Ви справжній, безцінній фальшу. Але ж не вкрадуть, я думаю, вашу працю мої родаки. Гадаю, що для вас корисніше перебувати серед польських аристократів, ніж серед малописьменних сільських попів. Хто вам може тут завадити працювати для свого народу? Заспокоєння вигодами, пані Анелю. Я думаю, не раз, чи не краще мені піти геть. Мені було б жаль. У нас так мало можна почути розумних бесід. Самі вівати. А втім, порадтеся зі своїми приятелями. Я зовсім не розумію, чому ви, перебуваючи серед нас, повинні відчужуватися від пана Шашкевича, від пана Головацького. Я ж знаю їх. А хто після виправи з диків вас не знає? А з дідом Маркіяна? отцем Авдиковським спідлися. Ми були в найкращих стосунках. Mm. Дякую, пані Анелю, mm. я вам одній беззастережно вірю. Після цієї розмови Іван вибрався внестанечі до Маркіяна, і між побратимами спалахнула шорстка перемовка. З перших Іванових слів відчув Маркіян, як до приятеля закрадається мана самозакоханості і приподобання сильним світу цього. І звідки це могло взятися в нього, думав Шашкевич. Адже, крім науки, Веглевич ніколи нічого знати не хотів, і запобігливістю не грішив. Та, видно, сама наука манила його у свій затишок, і він відчужається в ній від боротьби на відкриттому полі. Та й справді, Іван спробував вступити до двобою тільки раз, і поквапився розкаятися на допиті в ректора семінарії Венедикта Левицького з приводу своєї участі у виданні Русалки Дністрової. Маркіян знав про це, хоч Іван йому й не признавався. Потім шукав захистку Погодіна, а коли зв'язок з московським академіком видався небезпечним, заховався у графа Дуніна Борковського, піддавшись спокусі вигод і примарної слави. «Чого ж ти прийшов до мене, Іване? Скаржитися на нещирість пана Юзефа чи шукати мого запевнення в його благородстві? Щоб отримати право залишатися в його товаристві, де тобі спокійно і ситно живеться? Маркіян був непоступливий і вимогливий. А чи не думаєш, Іване, що ступив їсти на стізю зради наших принципів, знайшовши тих, як у бельце, у ворожому середовищі? А чи можна, Маркіяне, стати справжнім учнем, перебуваючи в цілковитій залежності від невизнаних ніким національних принципів, які звужують можливості вченого, котрий знаходиться в чужому оточенні, і мусиш шукати путівців для компромісу з ним, аби не замурувати себе в шкаралущі ідей, несприйнятливих для цивілізованого світу. Ти шукаєш лазівок для виходу із ситуації, в яку потрапив під моїм впливом, і не думаєш про те, що раніше чи пізніше компроміс з чужим оточенням виліпить з тебе польського або російського науковця, але ніколи не русинського». Але ж неможливо нині стати виключно русинським ученим, представником еліти народу, якого світ не знає. Проте зможе дізнатись, але тільки тоді, коли ми його піднімемо на рівень європейської цивілізації.